На шиї в нього був барвистий шарф. На обличчі з пильними сірими очима вирізнялися кудлаті білі брови і довгі сиві бакенбарди. Як на мене, він скидався на поважного літнього моряка, зубочілого на старість. «Що сталося, дідусю?» – спитав я. Він озирнув кімнату повільним, уважним старечим поглядом. «Чи тут є містер Шерлок Холмс?» – спитав він. «Ні, але замість нього я. Можете розповісти мені все, що хотіли розповісти йому?» «А я хочу побачити його самого», – промовив він. «Але ж я сказав вам, що я його замінюю. Ви прийшли в справі катера мордекая Сміта? «Так, я знаю, де він. Знаю, де люди, яких він шукає. Знаю, де скарби. Я знаю все». «То розкажіть мені, а я розкажу йому». Ні, я розкажу це тільки йому одному Повторював він із старечою дратівливою упертістю Ну, тоді зачекайте на нього Не хочу, не хочу марнувати цілий день Якщо містера Хомса нема, то нехай собі сам розплутає цю справу Я вам не скажу нічого, надто вже мені не довподоби, ваші пеки. І він пошкотильав до дверей Але Етелні Джонс перейняв його Стривай, друже!» – сказав він. «В тебе є важливі новини, і ти нікуди не підеш. Доведеться почекати нашого друга, хочеш цього чи ні!» Старий шарпонувся до дверей, але Етельні Джонс затулив їх своєю широкою спиною, і він зрозумів, що пручатися марно. «Добре, гостей, вітаєте!» – мовив він, стукнувши палицею об підлогу. «Я прийшов до цього джентльмена, а ви накинулись на мене, хоч я не знаю вас!» «Вам не зроблять нічого лихого», – сказав я. «Ми винагородимо вас за змарнований день. Сідайте отут на канапі. Він скоро повернеться». Старий похмуро підійшов до канапи і, вмостившись на ній, спер голову на долоні. Ми з Джонсом знову запалили сигари і далі повели бесіду. Раптом нас на півслові обірвав Холмсів голос. «Могли б і мені запропонувати сигару?» Ми аж підскочили в кріслах. Просто перед нами з задоволеною усмішкою сидів Холмс. «Холмсе!» – вигукнув я. «Ви тут? А де ж старий?» «Ось і він старий!» – відповів Холмс, простягши нам жмуток сивого волосся. «Ось він! Перука, проби, бакенбарди і таке інше!» Я знав, що цей маскарад буде непоганий, але й не сподівався, що він витримає таке випробування. Хай вам біс, вигукнув Джонс із щирим захопленням. З вас вийшов би неабиякий актор, ви кахикаєте як справжнісінький мешканець робітничої казарми, а за ваші тремтячі коліна можна брати по 10 фунтів на тиждень. Щоправда, блиск очей здався мені знайомим, але втекти від нас ви все ж таки не зуміли, як бачите. «Я працював цілий день у цій машкарі», – відказав Холмс, запалюючи сигару. «Злочинний світ, бачте, вже добре мене знає. Надто після того, як наш друг, що сидить тут, узявся за перо, тож я тепер можу з'являтися на передовій лише в такому вбранні. Чи одержали ви мою телеграму?» «Так, через те я сюди й завітав». «Яка ваша версія?» Луснула. Двох моїх в'язнів довелося випустити, а проти решти немає жодного доказу. Не сумуйте. Натомість ми дамо вам двох інших. Я тільки прошу вас виконувати всі мої накази. Всі заслуги в цій справі буде визнано за вами, але ви повинні діяти за моїми вказівками. Згода? Звичайно, якщо ви допоможете мені спіймати цих людей. Тоді мені насамперед потрібен поліційний паровий катер. О сьомій годині, біля Вестмістерського причалу. Це легко зробити. Там завжди чергує поліційний катер. Але я все-таки перейду дорогу і зателефоную. А ще мені потрібні два здорові полісмени, на випадок, якщо ті пручатимуться. В катері завжди є двоє або троє полісменів. Щось іще? Коли візьмемо цих людей, до нас потраплять скарби. Гадаю, що моєму другові приємно буде віддати скриньку одній молодій леді, якій по праву належить її половина. Нехай вона першою відімкне її. Еш, Ватсоне, мені це буде дуже приємно. Це вже порушення порядку, мовив Джонс, хитнувши головою. Однак уся ця справа така незвичайна, що на це можна буде не зважати. Але потім скарби слід передати поліції до кінця слідства. Звичайно. Це легко буде зробити. Ще один момент. Мені хотілося б почути деякі подробиці з уст самого Джонатана Смола. Ви знаєте, як я люблю з'ясовувати все до кінця. Ви не заперечуватимете, якщо я влаштую приватну зустріч із ним. Тут, у мене, або деінде, під надійною охороною. Що ж, робіть як знаєте, але я досі не маю жодного доказу існування цього Джонатана Смола. Проте, якщо ви його зловите, я не зможу відмовити вам у цій зустрічі. Отже, згода? Згода. Щось іще? Лише одне. Запрошую вас пообідати з нами. Обід буде за півгодини. У мене є устриці, пара куріпок і невеликий вибір білих вин. Ні, Ватсоне, ви не вмієте шанувати моєї хазяйновитості. 10. Кінець Остров'янина Обід наш удався на славу Холмс, коли хотів, ставав чудовим співрозмовником А саме того вечора він був у доброму гуморі Давалося в знаки нервове збудження Я ще ніколи не бачив його таким балакучим Він розмовляв про середньовічну порцеляну та про містерії Про скрипки страдіварі і про військові кораблі майбутнього І розмовляв так, неначе в усьому був фахівцем Цей спалах доброго гумору був реакцією жвавого розуму після недавньої смуги чорного смутку Етельні Джонс у вільну від праці годину виявився компанійським чоловіком і за обідом поводився як справжній дотепник. Я теж був у піднесеному настрої, перечуваючи швидкий кінець нашої справи і перейнявшись холмсовим гумором. Ніхто з нас того вечора не згадував про причину, що зібрала нас до купи. Коли зі столу прибрали... Холмс позирнув на годинник і розлив у три склянки портвейн. «Вип'ємо», – сказав він, – «за успіх нашого невеличкого походу. Тепер час вирушати. У вас є зброя, Ватсоне». «Так, старий бойовий револьвер у шухляді. Тоді візьміть його з собою. Це конче потрібно. Я бачу, що Кеп уже біля дверей. Я наказав, щоб він був тут опів на сьому». Невдовзі по сьомій ми були вже біля Вестмінстерського причалу. На нас там чекав катер. Холмс уважно оглянув його. Чи є на ньому якась ознака, що це поліційний катер? Так, зелений ліхтар збоку. Тоді зніміть його. Ліхтар миттю прибрали. Ми зійшли на борт, і катер відчалив. Джонс, Холмс і я сиділи на кормі. Стерновий був біля Стерна, Кочегар стежив за топкою, а два дужі полісмени стояли спереду. «Куди?» – спитав Джонс. «До Таура. Накажіть їм зупинитися навпроти Джекобсонового доку». Наш катерок виявився дуже швидкохідним. Ми промчали повз караван навантажених барж, які, здавалося, не пливли, а стояли на місці. Коли ми наздогнали і залишили позаду пароплав, Холмс задоволено всміхнувся. «Здається, що наш катер найшвидший на всій річці», – мовив він. «Ну, це навряд, але швидших за наш таки небагато. Ми повинні наздогнати Аврору, а її знають як найшвидший катер. Зараз я все поясню вам, Ватсоне. Ви пригадуєте, як мене гнітила ця дрібничка?» «Так». Отож, я вирішив дати перепочити своїм думкам і взявся до хімічних дослідів. Один з наших великих державних діячів сказав колись, що зміна заняття – найкращий відпочинок. Це справді так. Коли мені пощастило нарешті розкласти вуглеводень, я повернувся до загадки родини Шолто і обміркував її спочатку. Мої хлопці обнижпорили кілька разів усю річку, але марно. Катера? Не було на жодному з причалів. Навряд чи вони затопили його, щоб сховати кінці в воду. Хоча таке теж слід було мати на увазі, якщо решта припущень не справдяться. Я знав, що цей Смол дуже хитрий, але навряд чи він здатен на якісь надто вже витончені хитрощі. Такого чекаєш, звичайно, від освіченіших людей. Далі я пригадав, що він деякий час жив у Лондоні і спостерігав за понди Шері Лодж. А це означає, що він навряд чи міг би так швидко покинути Англію. Щоб залагодити всі справи, потрібен деякий час, щонайменше день. Таке, усякому разі, моє припущення. Як на мене, воно сумнівне, зауважив я. Смол міг залагодити всі справи й до пограбування. Ні, навряд. Він надто дорожить своєю схованкою, де можна пересидіти, коли треба. Покине її лише тоді, коли буде певен, що йому вже нічого не зроблять І ще дещо спало мені на думку Джонатан Смол мав розуміти, що незвичайні прикмети його товариша Хоч як би він намагався сховати його, викличуть підозру І хтось пов'яже його з норвудською трагедією Він не такий дурний, щоб цього не бачити Тож вони покинули свою схованку серед темної ночі І хотіли повернутися ще до світанку але катер, за словами місіс Сміт, вирушив після третьої години. Тоді на дворі вже було зовсім ясно. За годину всюди будуть люди. Таким чином я зробив висновок, що вони десь недалеко. Заплатили Смітові, щоб той прикусив язика. Найняли його катер і швидко сховалися зі скарбами в своєму пригисткові. Там вони вирішили почекати за дві доби, щоб дізнатися з газет, кого підозрюють і чи не стежать за ними. І тоді вже, знову серед ночі, податися до Гренсвенда або до Даусена, де вже загодя, безперечно, замовили місця на якомусь пароплаві, що їде до Америки чи до колоній. А катер? Адже вони не могли забрати його до своєї схованки. Звичайно. Виходить, що катер, незважаючи на швидкий хід, має бути десь поблизу Я уявив себе на смоловому місці і спробував поглянути на це його очима Він, напевно, вирішив, що відпустити катер або поставити його біля найближчого причалу небезпечно Може, поліція натрапила таки на їхній слід Куди ж заховати катер, щоб він завжди був під рукою? Що зробив би я сам на його місці? І я побачив лише один спосіб. Треба поставити катер у якийсь док для дрібного ремонту. Там він буде надійно схований від чужого ока і водночас постійно готовий до подорожі. Як просто! От ж бо й воно, що прості речі завжди спадають на думку останніми. Коли я подумав про це, то вирішив негайно діяти. В одежі старого матроса я подався вниз по річці оглядати доки. П'ятнадцятьох доках мені не пощастило. Але в шістнадцятому Джекобсоновому я дізнався, що Аврору два дні тому поставив до них чоловік на дерев'янці і попросив полагодити стерно. Але зі стерном було все гаразд, сказав мені майстер. Он де вона, чорна з червоними смугами. Тієї самої миті там з'явився хто інший, як Мордекай Сміт, зниклий господар. Він був п'яний як чіп. Я, звичайно, не впізнав би його, та Сміт сам загорлав на всю пельку, що він, мовляв, хазяїн Аврори. Мені треба, щоб катер був готовий о восьмій, рівно о восьмій. Я обіцяв його двом джентльменам, які не люблять чекати. Вони, мабуть, добре заплатили йому, бо він тринькав шилінги, не рахуючи їх. Я прокрався за ним, але він зник у найближчій певничці. «Тоді я пішов назад у док, зустрів по дорозі одного із своїх хлопчаків і доручив йому стежити за катером. Побачивши, що катер вирушає, він має махнути хустинкою, а ми тим часом засядемо на річці, і коли вони вийдуть, візьмемо їх разом зі скарбами». «Чи це ті люди, чи ні, але придумано чудово», – зауважив Джонс. І все-таки я краще послав би до Джекобсонового доку загін поліції і спокійнісінько заарештував їх там. Ні в якому разі. Цей Смол – дуже хитрий чолов'яга. Спочатку він вийшли розвідника, і якщо той зачує небезпеку, вони заляжуть у барліг іще на тиждень. Але можна вистежити мордика Ясміта і таким чином знайти їхню схованку, мовив я. Тоді ми змарнуємо ще день. Ставлю сто проти одного, що Сміт не знає, де вони ховаються Він дістав петво і добрі гроші Навіщо йому розпитувати? Вони йому посилають накази, що слід робити Ні, я обміркував усі можливі способи Цей найкращий Так ми розмовляли, проминаючи численні мости, перекинуті через темзу Коли ми пропливали по всіті Останні промені сонця вже золотили хрест на бані собору святого Павла. Тауерами дісталася, коли вже смеркало. «Отам Джекобсонів док», – промовив Холмс, показавши на цілий ліс-щогол у напрямку сурею. «Курсуйте туди-сюди під прикриттям цієї флотилії». Він дістав з кишені бінокль, підніс його до очей і кілька хвилин оглядав берег. «Я бачу свого дозорця» повідомив він, але хустиною він не махає. «А може спустимося трохи нижче і зачекаємо на них там?» нетерпляче спитав Джонс. «Ми всі аж палали нетерпінням, навіть полісмени і стерновий з кочагаром, яким передалося наше хвилювання». «Ми не маємо права ризикувати», відповів Холмс. «Десять проти одного, що вони підуть униз, а не вгору». Але все-таки треба пам'ятати й про таку можливість. Звідси нам добре видно вхід у док, а нас майже ніхто не бачить. Ніч буде тиха і світла. Нам треба залишатися тут, де ми є. Бачите, як добре видно людей, що метушаться у світлі ліхтарів. Вони повертаються з роботи в доку. Які вони брудні! Але в кожному палає маленька іскра безсмертної душі. Поглянувши на них, не скажеш цього ні за що. Проте це справді так. Дивна істота, людина. Хтось назвав людину твариною, яка наділена душею, пригадав я. Про це добре сказав він Вудрід, вів Далі Холмс. За його словами, кожна окрема людина – це незбагненна загадка. Але група людей – це вже якась математична єдність. «Хіба можна, скажімо, передбачити дії окремої людини? А от поведінку людської спільноти можна і досить точно. Окремі особи різні, а кількість характерів у спільноті залишається постійною». Так свідчать підрахунки. «Але що це? Хустинка? Справді, там розмахують чимось білим». «То ваш хлопчисько?» – скрикнув я. «Я виразно його бачу». «А ось і Аврора!» Вигукнув Холмс. Добряче з біса йде. Повний уперед. Прямуйте за отим катером із жовтим ліхтарем, присягаюся небом, що ніколи не пробачу собі, якщо вони втечуть від нас. Аврора непомітно вислизнула з доку і пройшла між двома чи трьома невеличкими суденцями, тож ми її побачили, коли вона вже мчала вперед. Вона йшла вниз річкою біля самісінького берега з шаленою швидкістю. Джонс, поглянувши на неї, хитнув головою. «Хватько йде», – сказав він. «Нам її не наздогнати». «Мусимо», – промовив Холмс, сціпивши зуби. «Не шкодуйте вугілля, робіть усе, що можна. Хай наш катер краще згорить, але ми їх не випустимо». Тепер ми йшли просто на них. Вогонь у топках гув. Потужна машина стукотіла, мов величезне залізне сонце. Гострий ніс катера розтинав спокійно гладінь річки, посилаючи праворуч і ліворуч дві тугі хвилі. В такт машині катер здригався, наче жива істота. Жовтий ліхтар на носі кидав уперед довгий мерехтливий промінь світла. Попереду по воді мчала темна пляма. То була Аврора, і вихор білої піни позад неї свідчив про її швидкість.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 То була Аврора, і вихор білої піни позад неї свідчив про її швидкість. Ми мчали повз баржі, пароплави, торгові судна, переганяючи їх то зліва, то справа. Стемряви долинали голоси. Аврора летіла вперед, і ми наступали їй на п'ятий. «Ходу, хлопці, ходу!» – крикнув Холмс, зазирнувши вниз до кочагарки. Яскраве полум'я звідти освітило його зосереджене орлине обличчя. Не шкодуйте ані фунта вугілля. Здається, ми помалу наздоганяємо їх, мовив Джонс, утупившись очима в Аврору. Так, я теж цього певен, відповів я. Ще кілька хвилин і ми їх наздоженемо. І раптом лиха доля поглузувала з нас. Дорогу нам почав перетинати буксир з трьома баржами. Якби не старновий, що викрутив румпель у бік, ми врізалися б в них. Коли ми нарешті обігнули їх і знов лягли на курс, Аврора відірвалася від нас на добрячих двісті ярдів. Її, на щастя, було ще ясно видно. До того ж похмурі сутінки поволі оберталися на чисту зоряну ніч. Наша машина працювала на всю потужність. Судно тремтіло і тріщало від шаленої енергії, що несла нас уперед. Ми залишили позаду пул, променули вест-індійські доки, обігнули довгу Дептфордську косу і собачий острів. Темна пляма попереду знову почала набувати витончених обрисів Аврори. Джонс увімкнув прожектор, і ми виразно побачили на її палубі людей. Один чоловік на кормі стояв на колінах, нахилившись до якогось чорного предмета. Біля нього лежала якась темна купа, схожа на нюфаундлендського собаку. Хлопець тримав румпель. Червоне полум'я кочегарки осявало старшого сміта, голого до пояса, що механічно підкидав у топку вугілля. Вони не одразу зрозуміли, що ми наздоганяємо їх але побачивши, що ми йдемо просто за ними, повторюючи всі їхні повороти, відкинули всякі сумніви. Біля Грінвіча нас розділяло десь із 300 ярдів. Біля Блеквела відстань скоротилася до 2,5 сотень ярдів. За час своєї військової кар'єри я пережив чимало гонитв у багатьох країнах, але жодного разу не відчував такого запалу і хвилювання, як у цій шаленій гонитві на Темзі. Ярд за ярдом ми наближалися до них. У нічній тиші ми чули стукіт та пехкотіння їхньої машини. Чоловік на кормі і досі стояв навколішки, нахилившись над якоюсь річчю. Руки його без ворушилися. Голова щохвилини підводилася, щоб зміряти відстань між нашими суднами. Ми підпливали все ближче і ближче. «Зупиніться!» – заволав Джонс. Нас розділяли десь із чотири корпуси. Обидва катери летіли, мов на крилах. Ця ділянка річки була безлюдною. З одного боку пролягала долина Баркінг-Левел, з іншого – похмурі пламстецькі болота. Почувши наш крик, чоловік на кормі підскочив, замахав над головою кулаками і почав лаяти нас хрипким, грубим голосом. То був дужей велетень. Він стояв на палубі, розставивши ноги. І я побачив, що замість правої ноги у нього дерев'янка Почувши його різкий, хрипкий крик, темна купа на палубі заворушилася І перетворилася на чорного чоловічка Таких маленьких людей я ще не бачив З великою потворною головою та копицею скуйовдженого волосся Холмс витяг револьвер Я теж ухопився за свій, коли побачив це бритке, дике чудовисько Воно було загорнуте в якусь темну ряднину. Відкритим залишалося тільки обличчя, що може примаритись хіба в страшному сні. Ніколи ще я не бачив обличчя, позначеного такою злобою. Його ці блищали й горіли лиховісним вогнем. А товсті губи вигиналися в жорстокій посмішці, оголивши зуби, що клацали зі звірячою люттю. «Коли він підніме руку, стріляйте!» – спокійно промовив Холмс. Аврора була вже на відстані витягнутої руки. Я добре бачив їх обох – високого білого чоловіка, що стояв, розставивши ноги і сипав прокльонами. І страшного карлика з огидним обличчям та міцними жовтими зубами, які блищали в світлі нашого ліхтаря. Добре, що ми встигли підійти так близько. Хоч як пильно ми дивилися на нього, він швидко витяг зі своєї ряднини дерев'яну трубочку завдовжки з шкільну лінійку і притулив її до вуст Наші револьвери гримнули водночас Карлик обернувся, розкинув руки і, захлинаючись кашлем, упав у воду На мить у спінених хвилях я побачив його сповнені ненависті очі Тієї самої миті чоловік на дерев'янці щосили наліг на стерно, і Аврора повернула просто до південного берега. Ми вистрілили, але кулі пролетіли за кілька футів от катера. Ми теж повернули, але пізно. Аврора вже підходила до берега. То була дика безлюдна місцина. Місяць мертвотним світлом осявав широку болотисту долину з калюжами стоячої води та острівцями гнилої трави. Катер, глухо вдарившись об берег, міцно застряг у мулі. Ніс його задерся вгору, а корма занурилась у воду. Втікач вискочив на берег, і його дерев'янка одразу ж загрузла, аж попах у болоті. Він силкувався виборсатись, але марно. Більше не зміг зробити жодного кроку Ні вперед, ні назад У безсилій злобі він завив І люто затупцяв другою ногою по болоті Але дерев'янка далі вгрузала в трясовину Коли наш катер підійшов до нього Він уже так міцно став на якір Що ми змогли його витягти Лише обв'язавши йому плечі мотузком Ми довго тягли його, наче велику хижу рибину Обидва сміти, батько й син Понуро сиділи в Аврорі, але потім, за нашим наказом, покірно перейшли до нас. Визволивши Аврору, ми міцно прив'язали її до своєї корми. На палубі катера стояла зарізна скринька індійської роботи. У ній, поза всяким сумнівом, лежали закляті скарби родини Шолто. Ключа не було, і ми обережно віднесли її, хоч вона була досить важкою, до нашої маленької каюти. Ми поволі поверталися назад і освітлювали прожектором і річку, і береги, але ніде не знайшли навіть сліду карлика-остров'янина. Десь у мулі, на дні Темзи, до кінця світу лежатимуть кістки цього дивного гостя наших берегів. «Погляньте-но», – мовив Холмс, показуючи на дерев'яні двері, – «він усе-таки вистрелив першим». «Справді». В дереві, якраз навпроти того місця, де ми стояли, стирчав один із тих смертельних шпичаків, які ми вже добре знали. Він, напевно, пролетів між нами тієї самої миті, коли ми вистрілили. Холмс усміхнувся і безтурботно знизив плечима. Але я аж затремтів, коли уявив собі, яка страшна смерть чатувала на нас цієї ночі. Розділ одинадцятий. Великі скарби Акри. Наш полонений сидів у каюті навпроти залізної скриньки, якою він так прагнув заволодіти, і заради якої стільки зробив. То був засмаглий чоловік із зухвалими очима, і немов бив вирізбленим із червоного дерева обличчям, помережаним сіткою великих і малих зморщок, які свідчили про його нелегке життя просто неба. Його густо заросле підборіття випиналося вперед, як у впертої, незгідливої людини. Років він мав десь із п'ятдесят. Кучеряве чорне волосся вже помітно взялося сивиною. Лице його, коли він сидів спокійно, здавалося навіть приємним, але варто було йому розлютитись, як ми це щойно бачили, і воно ставало жорстким, похмурим через насуплені брови і гостре підборіддя. Він сидів нерухомо, поклавши руки в наручниках на коліна і схиливши голову на груди Часом він позирав пильними плескучими очима на скриньку, що була причиною всіх лихих його пригод. Мені здавалося, що в цьому суворому холодному обличчі було більше суму, ніж злоби. Один раз він звів очі вгору, і я ніби побачив у них посмішку. Чуєте, Джонатане смоле? сказав Холмс, запаливши сигару. Мені шкода, що все це так обернулося. Мені теж, сер, щиро обізвався він. Але я певен, що на шибаницю не піду. Я на біблії ладен заприсягтися, що не здіймав руки на містера Шолто. Це малий тонка, оте бісеня, стрелив у нього своїм клятим шпичаком. Я тут не винен, сер. Мені шкода того Шолто, наче рідного брата. Я добряче відлупцював тонку вільним кінцем мотузка. та було вже запізно. Беріться, гару. Мовив Холмс, і ковтніть із моєї фляги. Ви зовсім змокли. Але як ви могли сподіватися, що такий маленький немічний чоловічок упорається з містером Шолто, та ще й триматиме його, поки ви лізтимете на гору? Та ви, здається, знаєте все, ніби самі були там, сер. Правду кажучи, я сподівався, що в кімнаті нікого не буде. Я добре знаю їхні звички. Тієї години містер Шолто, звичайно, йшов вечеряти. Я тепер нічого не таїтиму. Найкращий захист для мене – говорити правду. Якби то був старий майор, я спокійно пішов би за нього на шипеницю. Заколоти його – для мене все одно, що викурити оцю сигару. Але така вже моя клята доля, що я піду на каторгу через молодого шолто, з яким ми навіть не сварилися. «Ви в руках містера Етелні Джонса зі скотланд – перервав його Холмс. Він обіцяв привести вас до мене, і я хочу, щоб там ви розповіли мені всю правду. Ви повинні говорити все, як було, і тоді, сподіваюсь, я зумію допомогти вам. Гадаю, я зможу довести, що ця отрута діє так швидко, що містер Шолто, коли ви з'явилися в кімнаті, був уже мертвий. Так воно й було, сер. Коли я проліз у вікно і вздрів його вишкірену пику. «Мене мало грець не побив. Я ладен був задавити тонку, але він утік на горище, забув там свій кийок і загубив оті кляті шпичаки, як потім сказав мені. Вони, мабуть, і навели вас на слід, хоч я досі не доберу, як вам це вдалося? Я не маю злоби на вас», – він гірко всміхнувся. Я лише помітив одну дивну річ. «Той, хто має законне право на півмільйона фунтів». Мусив першу половину життя будувати моли на Антаманських островах, а другу проведе в копальнях Дартмуру. В недобру днину зустрів я купця Ахмета і довідався про скарби Акри, які всім своїм господарям приносили тільки лихо. Ахмета вбили через них, майор Шолто все життя трусився і клявся, а я піду на довічну каторгу». Цієї миті до каюти просунув своє широке обличчя і могутні плечі Етелні Джонс. «Справжнісінька сімейна прогулянка», – зауважив він. «Дозвольте наковтнути з вашої фляги, Холмсе. Що ж, гадаю, нам застається лише привітати один одного. Шкода, що другого не пощастило взяти живим. Але вибору тут не було. А вам слід признатися, Холмсе, що ви аж надто вже ризикували». «Бо що, якби ми не наздогнали їх?» «Все добре, що на добре виходить», – відказав Холмс. «Але я справді не думав, що Аврора – таке швидке судно». «Сміт каже, що це один з найшвидших катерів на Темзі. Якби він мав ще одного кочегара, мені за що б не наздогнали його? Він присягається, що нічого не знав про пригоду в Норвуді». «Нічогісінько», – вигукнув наш полонений. «Ані слова». Я вибирав цей катер, бо чув про його швидкість. Ми нічого не сказали Смітові, але добре заплатили, і пообіцяли заплатити ще більше на Есмеральді, що вирушає з Грейвсенда до Бразилії. Ну, якщо Сміт не скоїв нічого лихого, то й ми не завдамо йому лиха. Ми швидко ловимо кого треба, але не квапимось із звинуваченням. Було смішно дивитися на Джонса, переповненого пихою. А вже ж, зловити таку пташку. Легенька посмішка, що грала на обличчі Шерлока Холмса, свідчила про те, що його теж потішила хвальковитість детектива. «Скоро ми будемо біля Вокскольдського мосту», – мовив до мене Джонс. «Там ми висадимо вас, докторе Ватсоне, разом із Кринькою. Навряд чи треба розтлумачувати вам, що я беру на себе дуже сувору відповідальність. Це найнедозволеніша річ, але обіцянка є обіцянка. Проте я мушу відрядити з вами полісмена» оскільки ви вестимете такі коштовні речі. Ви, звичайно, наймете кеп. Так, найму. Шкода, що нема ключа. А то б ми оглянули їх уже тут. Вам доведеться зламати замок. Де ключ, друже? На дні річки. Коротко відповів Смол. ж, навіщо завдавати нам зайвого клопоту? Ми й так уже добряче сьогодні попрацювали. Гадаю, докторе, вас не треба попереджувати про обережність. І одразу везіть скриньку на Бейкер-стріт. Ми спершу поїдемо туди, а тоді вже до дільниці. Вони висадили мене із скринькою біля Воксхольського мосту, вирядивши зі мною полісмена, простого, нехитрого хлопця. А за чверть години ми вже під'їжджали до будинку місіс Сесіль Форестер. Служниця вкрай здивувалася таким пізнім відвідувачам. Вона пояснила, що місіс Сесіль Форестер поїхала в гості і повернеться дуже пізно, а міс Морстен зараз у вітальні. До вітальні я й пішов, несучи в руках скриньку. Пулісмен погодився зачекати в Кебі. Міс Морстен у легенькій білій сукні з рожевим комірцем та поясом сиділа біля відчиненого вікна. М'яке світло лампи під абажуром осявало її фігурку, що глибоко поринула в плетене крісло. Падало на її миле личко, серйозне личко, і виблискувало на розкішних кучерях її золотавого волосся. Біла ручка її спочивала на бильці крісла, і вся її задумлива постать навівала тихий смуток. Почувши мої кроки, вона підхопилася з крісла і на її блідих щоках заграв рум'янець радісного здивування. «Я чула, як під'їхав Кеп», – мовила вона, але подумала, що то місіс Форестер повернулася так рано. «Я й гадки не мала, що то ви. Які новини ви принесли мені?» «Я приніс вам дещо краще за новини», – сказав я, ставлячи скриньку на стіл і намагаючись розмовляти жваво, весело, хоча серце нило в моїх грудях. Я приніс вам те, що дорожче за всі новини світу. Я приніс вам багатство. Вона позирнула на залізну скриньку. Це скарби? Спитала вона досить байдуже. Так, великі скарби Агри. Половина належить вам, половина – Тадеусові Шолто. На кожного з вас припадає близько двох сотень тисяч. Лише подумати – десять тисяч фунтів на рік. В Англії мало дівчат із таким посагом. «Хіба це не чудово?» Здається, я надто перегравав, висловлюючи своє захоплення. Вона відчула нещирість мого привітання, трохи підняла брови і здивовано поглянула на мене. «Якщо я й дістану їх, – сказала вона, – то лише завдяки вам». «Ні, ні, – відповів я, – не мені, а моєму другові Шерлоку Холмсу. Я ні за що в світі не розв'язав би цієї загадки». Навіть його дивовижний розум не одразу подужав її. Ми мало не втратили їх в останню мить. «Сідайте, будь ласка, докторе Ватсони, і розкажіть усе по порядку», – попросила вона. Я стисло розповів їй, що сталося відтоді, як ми бачилися в останнє. Про холмсові розшуки Аврори, про появу Етелні Джонса на Бейкер-стріт, про наш вечірній похід і, нарешті, про шалену гонитву на Темзі. Вона слухала розповідь про наші пригоди з блиском в очах і напівростуленими вустами. Коли ж я згадав про шпичак, який пролетів повз нас, вона зблідла так, що я злякався, що вона от-от знепритомніє. «Пусте», – мовила вона, коли я хутко подав їй склянку води. «Вже все гаразд. Мені просто було страшно, адже це через мене мої друзі опинилися в такій небезпеці». «Вже все скінчилося». Відповів я. Та нічого страшного і не було. Не будемо більше говорити про цей жах. Звернімося краще до чогось приємнішого. Ось скарби. Що може бути приємніше за скарби? Я навмисне привіз їх сюди, щоб ви першою побачили їх. Так, справді, дуже цікаво буде подивитись, мовила вона. Проте в її голосі не було й нотки інтересу. Вона безперечно просто подумала, що не личить зоставатися байдужою, побачивши річ, яка коштувала мені, Холмсові, таких небезпечних пошуків. «Яка гарненька річ!» – додала вона, схилившись над скринькою. «Напевно, справжня індійська робота». «Так, це Бенареське Литво». «Яка важка!» – вигукнула вона, спробувавши підняти її. «Сама ця скринька варта, мабуть, чималих грошей. А де ключ?» «Смол кинув його в темзу», – відповів я. «Доведеться взяти кочергу місіс Форестер». Скринька була замкнена на важкий замок у вигляді сидячого Будди. Я засунув під нього кінець кочерги і натиснув, як на важіль. Замок гучно клацнув, і скринька відімкнулася. Тремтячими пальцями я підняв вічко. Ми обоє заціпеніли подиву. Скринька була порожня. Нічого дивного, що вона була такою важкою. Дно, стінки і вічко були на дві третини залізні. Цю скриньку, гарну і міцну, мабуть, намисне зробили для коштовних речей. Але жодної перлини чи крихти золота, чи камінця там не знайшлося. Скринька була геть чисто порожня. Скарби пропали, спокійно промовила міс Морстен. Коли я почув ці її слова, коли добрав, що вони означають, величезна тінь, що огортала мою душу, розвіялась. Я лише тепер зрозумів, яким тягарем лежали на моєму серці ці скарби-агри. Звичайно, це було себе любством, ганьбою, але я відчував лише одне – золота перепона між нами зникла. «Дякувати Богові!» – щиросердно вигукнув я. Міс Морстен поглянула на мене з зачудованою усмішкою. «Чому ви так говорите?» – спитала вона. «По ви знову стали моєю», – відповів я, беручи її за руку. Вона не забрала руки. «Бо я кохаю вас, Мері, так щиро, як ніхто нікого в світі не кохав. Бо ці скарби, ці багатства запечатали мої вуста. Тепер їх нема, і я можу сказати вам, що кохаю вас. Ось чому я сказав, дякувати Богові. Тоді я теж скажу дякувати Богові, прошепотіла вона, коли я пригорнув її до себе. Може, хтось там і загубив якісь скарби, але я того вечора знайшов найдорожчий скарб. Постіл 12. Дивна історія Джонатана Смола Полісмен у Кебі виявився терплячим чоловіком, бо минуло чимало часу, перш ніж я повернувся до нього. Але коли я показав йому порожню скриньку, обличчя його спохмурніло. «Пропала винагорода!» – мовив він понуро. «Нема скарбів, не буде й платні. Якби вони знайшлися, ми з Семом Брауном дістали б по десятці за нічну роботу». «Містер Тадеу Шолто – багатий чоловік», – сказав я. «Він винагородить вас і без скарбів». Полісмен, однак, сумно хитнув головою. «Кепська річ!» Повторював він. Містер Етелні Джонс, кажете саме. Передчуття його справдилися, бо детективове обличчя видовжилось, коли я повернувся на Бейкер-стріт і показав порожню скриньку. Вони з Холмсом та заарештованим тільки-но приїхали, бо по дорозі змінили свої наміри і заїхали до поліційної дільниці. Мій друг, як завжди, байдуже сидів у своєму кріслі а Смол у кріслі навпроти, закинувши свою дерев'яну ногу на здорову. Коли я відчинив порожню скриньку, він раптом гучно розреготався. «Це твоя робота, Смоле!» – сердито мовив Етелні Джонс. «Так, я сховав скарби там, куди ви ніколи не доберетеся!» – переможно вигукнув він. «Це мої скарби, і якщо вже мені не судилося володіти ними, то нехай не володіє ніхто!» Я вже сказав вам, що ніхто в цілому світі не має на них права, крім трьох каторжан на Андаманських островах і мене. Я знаю, що зараз я не міг би заволодіти скарбами, і вони теж. Усе, що я зробив, зроблено, і від їхнього імені. Наш знак чотирьох непорушний. Я знаю, вони підтримали б те, що я зробив. Отож, нехай краще скарби лежать на дні темси, ніж дістануться дітям Шолдо чи Морстена. «Не заради них ми вбили Ахмета. Скарби лежать там, де ключ, там, де малий Тонка. Коли я побачив, що ваш катер наздоганяє нас, то сховав здобич у надійне місце. Вам ця гонитва не принесла ані рупії». «Ти дуриш нас, смоле!» – похмуро мовив Етельні Джонс. «Якби ти хотів викинути скарби в темзу, їх легше було б кинути в скринці». «Легше кинути, то легше й знайти», – відповів він, насмішкувато глянувши на нього. «Людина, в якої вистачило кебети зловити мене, дістане скриньку з одна річки. Тепер це буде трохи важче. Скарби розкидано на п'ять миль довкола. Моє серце трохи не розірвалося, коли я робив це. Я мало не збожеволів, коли побачив, як ви наздоганяєте нас. Але тепер нема чого шкодувати». Я стільки лиха зазнав у житті, що навчився не плакати за збіглим молоком. «Припогано, Смоле», – сказав детектив. «Якби ти допоміг правосуддю замість того, щоб так покепкувати з нас, то мав би більшу надію на помилування». «Правосуддя?» – скрикнув колишній каторжанин. не в року, правосуддя! Хіба ці скарби не мої? А ваше правосуддя хоче віддати їх людям, які не мають на них жодних прав». Хочете знати, як я заволодів ними? Двадцять довгих років у болоті, що випарює лихоманку. Цілий день орудуєш лопатою. Вночі гримиш кайданами в спардючому бараці. Потерпаєш від комашні, від лихоманки. Слухаєш лайку чорних наглядачів, що так люблять знущатися з білих. Ось як я став власником скарбів Агри. А ви говорите про правосуддя. Я не хочу віддавати іншим те, за що сплатив таку ціну. «Хай мене поведуть на шибеницю, хай мою шкіру проткнуть шпичаки тонги, але я не хочу гнити на каторзі, знаючи, що хтось інший розкошує за гроші, які повинні належати мені». Смол скинув машкару байдужості зі свого обличчя. Говорив він схвильовано, очі його палали, наручники брязкотіли, коли він люто стискав кулаки. Побачивши, яка шалена ненависть охопила цього чоловіка, я зрозумів, що страх, якого зазнав Шолто після звістки про його втечу, був цілком виправданий. Ви забуваєте, що ми нічого цього не знали, лагідно мовив Холмс. Ми не чули вашої історії і навіть зараз іще не знаємо, чи законним чином потрапили до вас ці скарби. Що ж, ви говорите зі мною, як і з рівним сер, хоча я й бачу, що завдячую цими оздобами на зап'ястках вам. До вас я не маю зла. Гра була чесна. Коли хочете послухати мою історію, то мені нема чого ховати. Все, що я скажу, правда господня, кожне слово. Дякую, сер, я залюбки ковтну, коли в горлі пересохне. Сам я з Вустершера, з-під Першера. Якщо заглянете туди, то знайдете там багато смолів. Я частенько думав поїхати провідати їх, але рідня моя, правду кажучи, ніколи мною не пишалася і навряд чи зраділа б мені. То все поважні люди – селяни, що ходять до церкви і користуються пошаною в окрузі. А мене завжди вабило до лихого. Коли мені було 18, я наробив їм клопоту через одну дівчину. Урятувався лише тим, що пішов за шилінг королеві служити. До третього лінійного піхотного полку, що саме вирушав до Індії. Проте моя служба скінчилася швидко. Тільки й навчився, що марширувати та з мушкета стріляти. Поніс мене дідько якось до Гангу купатися. Добре, що зі мною був у воді товариш, сержант Джон Голдер. А він був найкращий плавець на весь полк. Виплив я на середину річки, аж там крокодил. Відбатував мені праву ногу вище коліна, мов ножем. Я знепритомнів би, втративши стільки крові, якби Голдер не підхопив мене і не виніс на берег. П'ять місяців я пролежав у шпиталі і вийшов звідти на дерев'янці. Непридатний ні до війська, ані до будь-якої служби Зазнав тоді я злигоднів, як ви й самі розумієте Немічний Каліка, та ще й у 20 років Проте нема того лихого, щоб на добре не вийшло Одному чоловікові на ім'я Ейбл Вайт, що мав там індигові платації Знадобився наглядач, який стежив би за його кулі та за їхньою роботою А він, на щастя, був другом нашого полковника той відразу потурбувався про мене. Полковник мене залюбки відрекомендував йому, а те, що наглядач увесь час на коні їздить, мені не завадило кульша в мене була досить довга, щоб у сідлі триматися. Я повинен був верхи об'їжджати плантації, наглядати за робітниками і доповідати про ледачих. Платня була добра, житло теж добре, і я вже думав, що зостануся на тих індихових плантаціях назавжди. «Містер Ейбл Вайт був чоловік добрий, частенько заходив до моєї хишки викурити люльку, бо тамтешні білі люди живуть у великій приязні один з одним, не те, що тут». Та не судилося мені зазнати там щастя. В країні раптом спалахнув заколот. Ще за місяць до того ми жили собі тихо, спокійно, наче в Суреї або в Кенті. А тут двісті тисяч чорних дияволів перетворили Індію на пекло». «Ви краще, звичайно, знаєте про це, джентльмени, Більше, ніж я, бо про це багато написано. А я до читання не дуже охочий. Я знаю лише те, що на власні очі бачив. Наша плантація була коло містечка Мутри, на межі південно-західних провінцій. Щоночі все небо палало від полум'я підпалених хижок. Щодня через нашу садибу проходили європейці з жінками і дітьми, що тікали до Акри, де були англійські війська». Містер Ейбл Вайт був упертий чолов'яга, сидів собі на веранді, попивав віскі і курив сигари, а вся країна тим часом палала вогнем. Ми, звичайно, залишалися з ним. Я та ще Давсон, що разом з жінкою підбивав у нього рахунки та хазяйнував. Але одного разу все полетіло шкереберть. Цілий день я пробував на далекій плантації і саме повертався надвечір додому, коли раптом помітив на дні Ярухи якусь темну купу. Я під'їхав туди, і в мене серце захололо. То була Давсонова жінка, порізана на шматки і кинута шакалом на поживу. Трохи далі на дорозі лежав до лілиць сам Давсон із вистріляним револьвером в руці, а перед ним поряд четверо забитих сипаїв. Я зупинив коня, не знаючи, куди краще повернути. Аж тут побачив, що з даху хишки Ейбла Вайта шугнув дим і вибухнуло полум'я. Я зрозумів, що вже нічим не зараджу господареві. Лише сам загину, коли поткнуся туди. Звідти добре було видно Сепаєв у червоних мундирах. Їх там було кілька сот. Вони вигукували щось і підстрибували довкола підпаленого будинку. Хтось із них помітив мене, і повз мою голову просвистіли кулі. Тоді я завернув коня, помчав через рисове поле, і вночі був акрі. Але там було так само небезпечно. Уся країна гула, мов розтревожений вулик. Англійці збиралися в невеликі загони. Вони хазяйнували тільки там, де командувала їхня зброя. На всіх інших землях вони були безпорадними зайдами. То була війна мільйонів проти сотень І найгірше було те, що проти нас збилися наші власні війська Піхота, кіннота, артилерія Ми їх вивчили, вишколили, а вони били нас нашою зброєю І сурмили наші сигнали В Агрі стояли 3-й бенгальський стрілецький полк Кілька загонів сикхів, два ескадрони кінноти Та одна артилерійська батарея був ще загін добровольців і чиновників та купців, до них, незважаючи на дерев'янку, пристав і я. Ми вирушили з агри, щоб зустріти ворога біля шаханджа на початку липня, і декілька днів стримували їх. Та невдовзі в нас кінчився порох, і ми повернули назад до агри. Лихі вісті надходили звідусіль, і це не дивно погляньте на карту і побачите, що агра була в самісінькому серці заколоту. Лакнау було більше, ніж на сотню миль на схід. Канпур – так само далеко на південь. Куди не глянь, усюди тортури, смерть і руїна. Агра – давнє велике місто, повне індусів та всіляких бузовірів. Жменька нас англійців заблукала б серед її вузьких кривих вуличок. Через те наш командир і наказав перейти річку і сховатися в старій фортеці. Не знаю, джентльмени, чи чув хтось із вас про ту стару фортецю. То дуже химерне місце. Химернішого я й не бачив ніколи. А бачив я на своєму віку чимало. Насамперед, вона досить велика. Простирається, мабуть, на кількадесят акрів. Має два форти. Наш гарнізон, жінки, діти, харчі і таке інше розмістилися в новішому форті. Але він був набагато менший за старий. До того старого форту ніхто не заходив, і жили там самі скорпіони й стоноги. Там було повно величезних покинутих залів, коридорів та переходів з нескінченними поворотами, тож заблукати було неважко. Через те туди рідко хто наважувався заглядати, хоч часом цікаві вирушали туди в похід із смолоскипами. Фасад фортеці виходив до річки, яка слугувала їй захистом. Але в бічних та задніх стінах було багато дверей, які ми мусили, звичайно ж, охороняти. Людей у нас було мало, ледве вистачало, щоб поставити до гармат і до бійниць. Тоді ми добре укріпили середину фортеці, а біля кожної брами виставили варту – по одному білому і по два-три сикхи. Мені випало охороняти ночами двері в південно-західній стіні». Мені дали двох сикхів і наказали, щоб я, коли зачую небезпеку, стріляв з мушкета, щоб покликати допомогу з центральної охорони. Але варта наша стояла аж за двісті кроків звідти, і між нами було справжнісіньке плетево переходів та коридорів, тож я не надто надтойняв віри, що ця допомога надійде вчасно. Я дуже пишався тим, що командую невеличким загоном, адже у війську я й місяця не прослужив, та ще й оця дерев'янка. Дві ночі минуло без пригод. Мої панджабці були довготелесими різними хлопцями. Звали їх Магомед Сік і Абдулла Хан. Вони обидва воювали проти нас під Челіян Валлою. По англійському вони говорили добре, та я мало з ними розмовляв. Вони весь час ходили разом і цілу ніч балакали своєю чудернацькою мовою. А я, звичайно, стояв біля дверей і дивився вниз, на широку річку та вогні великого міста. Барабанний дріб, гуркіт індійських тулумбасів, крики і повстанців, п'яних від опію та гашишу. Цілу ніч нагадували нам про небезпеку, що чатує за річкою. Кожні дві години офіцер з центральної охорони обходив усі пости, щоб дізнатися, чи все гаразд Третя ніч моєї варти була темна й похмура, упину бжичило Погана річ стояти на варті вночі в таку негоду Я знову й знову намагався заговорити зі своїми сікхами, але марно О другій годині надійшов дозорець і трохи розважив мою нічну нудьгу Побачивши, що з сікхами мені не розбалакатись, я дістав люльку, поклав на землю мушкет і тернув сірником. Тієї миті обидва сікхи кинулися на мене. Один схопив мій мушкет і заніс над моєю головою, а другий приклав мені до горла великий ніж і крізь зуби пробурмотів, що застромить мені його в пельку, коли я поверхнуся. Спершу я подумав, що ці негідники – взмові з повстанцями. І все це – початок штурму. Якби сипаї захопили ворота, фортеця здалася б, і всі жінки й діти опинилися б в їхніх руках. Може, джентльмени, вам здається, що я хочу виставити себе на показ, але присягаюся, що коли я подумав про це, то забув про ніж і розкрив рот, щоб закричати, навіть якби то був мій останній крик. Той, що тримав мене, прочитав, мабуть, мої думки і прошепотів, побачивши мою рішучість. Не голосуй. «Фортеця в безпеці, на нашому боці нема повстанців». Голос його здався щирим. «До того ж я знав, що варто скрикнути, і мені буде кінець». Я прочитав це в темних очах того чоловіка. Отож я вирішив мовчати і подивитися, чого вони хочуть від мене. «Послухай, Носаїбе», – мовив вищий і лютіший з них, на ім'я Абдулла Хан. «Або ти пристанеш до нас, або замовкнеш навіки». Справа ця надто вже важлива, щоб чекати. Або ти серцем і душею будеш із нами і заприсягнешся на християнському хресті. Або твоє тіло цієї ночі викинуть в канаву, а ми підемо до наших братів-повстанців. Іншого вибору немає. Чого ти хочеш – життя чи смерті? Даємо тобі на роздуми три хвилини. Час минає, а нам треба все скінчити до того, як повернуться до зорці. Як я можу вирішити? Заперечив я. Ви не сказали мені, чого хочете. Але якщо йдеться про безпеку фортеці, то вбивайте мене і квит. Фортеці нічого не загрожує, прошепотів він. Ми хочемо лише, щоб ти дістав те, заради чого твої земляки їдуть сюди. Ми хочемо, щоб ти розбагатів. Якщо ти будеш цієї ночі з нами, то ми присягаємося тобі лезом ножа і потрійною присягою сикхів. Її не порушив ще жоден сикх що ми чесно поділимо з тобою здобич. Ти дістанеш чверть усіх скарбів. Що може бути справедливішим? «Що це за скарби?» – спитав я. «Я так само, як і ви, не відмовився розбагатіти. Але скажіть мені, як це зробити?» «Тоді заприсягнися», – мовив він, «прахом твого батька, честю твоєї матері, хрестом твоєї віри, що не обернеш супроти нас ні руки, ні слова, ні тепер, ні надалі». Присягаюся, відповів я, якщо фортеці не загрожуватиме небезпека. Тоді ми з товаришем теж заприсягнемося, що чесно поділимо між собою скарби, і ти дістанеш свою чверть. Але ж нас троє, сказав я. Ні, Дост Акбар теж повинен дістати своє. Поки ми на них чекатимемо, я тобі все розповім. Магомед Сінх постоїть біля брами і дасть нам знати, коли вони надійдуть. «Отож, Саїбе, я розповім тобі все, бо ти ференгі, а їм можна вірити. Якби ти був брехливим індусом, то міг би присягатися собі своїми богами з нечестивих храмів скільки завгодно. Все одно твоя кров пролилася б, а тіло опинилося б у стічній канаві. Але сикхи вірять англійцям, а англійці вірять сикхам. Отож, слухай, що я скажу». На півночі живе Раджа, дуже багатий, хоча землі в нього мало. Багатство він успадкував від батька, а ще більше накопичив сам, бо більше любить збирати, аніж витрачати золото. Коли почалася ця Веремія, він був другом і лева, і тигра, і Сипаїв, і англійців. Але ось до нього дійшла чутка, що білих усюди женуть і вбивають, тож він вирішив, що їм настав кінець. З обережності він зробив так, щоб уціліла хоча б половина його скарбів. Золото й срібло він сховав у льохах свого палацу, а найдорожчі камені та перли поклав у залізну скриньку і наказав своєму вірному слузі, перебраному купцем, пронести їх до фортеці в Агрі, щоб вони зоставалися там аж до замирення. Отож, якщо переможуть повстанці, він матиме золото й срібло. А якщо англійці, то буде врятовано камені Розділивши отак свої скарби, він пристав до сипаїв Бо вони брали тоді верх Отже, Саїбе, запам'ятай це Його скарби мали дістатися тому, хто залишився б до кінця вірним присязі Цей гаданий купець, що мандрує під ім'ям Ахмета Зараз в Агрі і хоче пробратися до фортеці З ним подорожує мій молочний брат Дост Акбар що знає його таємницю. Дост Акбар пообіцяв цієї ночі провести його до західної брами-фортеці і обрав якраз нашу браму. Вони ось-ось надійдуть, і ми з Магометом Сінгхом зустрінемо їх. Місцина тут безлюдна, про купця Ахмета ніхто не знає, і ми потурбуємось, щоб ніхто більше й не знав, а потім поділимо між собою скарби раджі. «Що ти на це скажеш, Саїбе?» У вуста людське життя святе і недоторканне, але інша річ, коли довкола вогонь і кров, і смерть чатує на тебе повсюди, мені було все одно, чи житиме, чи помре якийсь там купець Ахмед, але розмова про скарби зачепила моє серце. Я почав думати, як добре було б повернутися додому з таким багатством. Як вибалошить очі моя рідня, коли побачить свого ледацюгу з кишенями, повними золота? Отже, вам зрозуміло, що я вибрав. Однак хан вирішив, що я й досі вагаюся. «Послухай, носаїбе», – умовляв він мене, – «якщо той чоловік потрапить до коменданта, його все одно повісять чи розстріляють, а скарби віддадуть до державної скарбниці. І ніхто ані рупії за це не дістане». Якщо вже ми влаштували засідку, все слід довести до кінця. А скарбам у нас не гірше, ніж у державній скарбниці. Ми собі розбагатіємо і запануємо. Ми тут самі, і ніхто ніколи про це не довідається. Що може бути краще? Скажи ще раз, Саїбе, ти з нами чи проти нас? Я з вами, всім серцем і душею, відповів я. Гаразд, відказав Абдуллахан, повертаючи мені мушкет. Як бачиш, ми тобі віримо, бо ти, як і ми, не можеш зламати слова. А тепер чекатимемо на мого брата і купця. А чи знає твій брат, що ви задумали? – спитав я. Це його задум. То він усе це вигадав. Ходімо до Магомета Сінха, почекаємо там біля брами. Мжичка сіяла, як і раніше, бо вже почалася пора дощів. Важкі чорні хмари заволокли небо. І за кілька кроків нічого не було видно Просто перед нами був глибокий рів Але вода там подекуди пересохла І через нього легко було перебратись Дивно було відчувати, що ти стоїш отут Із двома дикунами-панджабцями І чекаєш на людину, що йде на зустріч своїй смерті Аж раптом по той бік рову блиснуло світло ліхтаря Воно зникло за купами землі а потім знову з'явилося і поволі наблизилося до нас Це вони, вигукнув я Поклич його Саїбе, як звичайно, прошепотів Абдула Хай він нічого не боїться Пошли нас із ним, а сам стій отут насторожі Приготуй ліхтар, щоб бачити, що то справді він Світло то зупинялося, то знову рухалося до нас І я скоро побачив на тім боці рову дві темні постаті вони підійшли до рову, мало не навкарачки полізли вниз. Потім заплюскотіли по в'язкому дну і почали дертися до мене. Отут я і перестрів їх. «Хто там?» – тихо спитав я. «Друзі?» – долинуло у відповідь. Я засвітив ліхтар і поглянув на них. Попереду йшов велетень сикх з чорною бородою, трохи не до пояса. Я хіба що в цирку бачив таких велетнів. Другий був маленький, гладкий чоловічок у жовтому тюрбані з вусликом. Він весь тремтів від страху, руки його трусилися, мов, у лихоманці. Він позирав туди-сюди своїми темними блискучими очицями, наче мишка, що виглядає з нірки. Я похолов, коли подумав, що його треба вбити, але згадав про скарби, і серце моє закам'яніло. Уздрівши моє біле обличчя, чоловічок радо закутку дахав і кинувся до мене. «Захистіть мене, Саїбе!» – забелькотів він. «Я нещасний купець Ахмед. Щоб добратися до міцних стін Агри, я пройшов усю рач путану. По дорозі мене пограбували, знущалися з мене, бо я на боці уряду. Хай буде благословенна ніч, що врятувала мене, мене та мій убогий надібок. «Що в тебе в узлику?» – спитав я. Залізна скринька, відповів він, а в ній зо дві родинні пам'ятки, що не мають ні для кого, крім мене, ніякої ціни. Але я не жебрак, я винагороджу тебе, молодий Саїбе, і твого начальника, якщо ти сховаєш мене. Я відчув, що далі вже не витримаю. Що далі я дивився на його товсту, злякану пику, то страшнішим видавалося мені це підступне убивство. Краще б уже все скінчилося. «Проведіть його до центрального форту», – наказав я. Два сикхи пішли з боків, третій ззаду. Всі вони повільно марширували темним коридором. Я зостався з ліхтарем біля брами. Я чув, як їхні розмірені кроки лунали в безлюдному коридорі. Раптом вони замовкли. Долинули голоси, шум бійки, удари. А ще через хвилину я на свій жах почув дрібні кроки і важке дихання людини, що біжить до мене. Я повернув ліхтар у бік коридору. Я побачив товстого чоловічка із кривавленим лицем, який щодуху мчав до мене. А за ним, стрибаючи, мов тигр, гнався чорнобородий велетень сик із ножем у руці. Я ще ніколи не бачив, щоб люди бігали так прудко, як той маленький купець. Йому заставалося лише пробігти повз мене на двір Там він урятувався би Мені знову на мить стало шкода його Та я згадав про скарби І знову охолов Коли він підбіг до мене Я кинув йому під ноги мушкет І він упав, двічі перевернувшись через голову Мов підстрелений кріль Він не встиг підвестися сик був уже на ньому І два рази вдарив його ножем у бік Ахмед не застогнав не здригнувся, а зостався лежати там, де впав. Мабуть, падаючи, він зламав собі карк. Як бачите, джентльмени, я додержую обіцянки. Розповідаю все, як було. На користь це мені чи ні? Він зупинився і простяг свої руки в наручниках до склянки віскі з содовою, яку налив для нього Холмс. Поглянувши на смола, я відчув жах. І не лише тому, що цей чоловік був одним з тих підступних убивць. Мене вразило, як легко, насмішкувато він розповідав про це. Яке б покарання не чекало на нього, я відчував, що мені його не шкода. Шерлок Холмс із Джонсом сиділи мовчки, склавши руки на колінах, з однаковою огидою в очах. Він, певно, помітив це, бо коли заговорив далі, то в голосі його почувався виклик. Усе це, звичайно, погана річ, мовив він. Але я хотів би знати, чи багато є людей, що, потрапивши на моє місце, повелися б по-іншому. Тобто відмовилися від багатства, знаючи, що за їхню добрість їм переріжуть горлянку. До того ж, коли він ступив до фортеці, йшлося вже про одне – або я, або він. Якби він утік, все викрилося б. Мене б судили і розстріляли, бо в такий час сподіватися на милість не можна. «Розповідайте далі», – коротко сказав Холмс. Ми затягли його всередину – Абдула, Акбар та я. Хоча він і був коротенький, та не в року важкий. Магомед Сінг залишився вартувати браму. Сикхи вже нагледіли місце, де його можна було сховати. Кривулястий коридор привів нас до великої порожньої зали, цегляні стіни якої поволі руйнувалися. Земляна підлога в одному місці осіла. В цій природній могилі ми й поховали купця Ахмета, закривши її цеглинами, що повипадали зі стін. Зробивши це, ми повернулися до скарбів. Вони лежали там, де він їх упустив, коли на нього вперше напали. То була та сама скринька, що стоїть зараз на вашому столі. До різьбленої ручки був прив'язаний ключ на шовковому шнурку. Ми відімкнули її, і в світлі ліхтаря замерхтіли камені, про які я читав або мріяв хлопчиськом у першарі. Їхній блиск сліпив мене. Намилувавши свої очі, ми висипали камені і взялися лічити їх. Там було 143 найчастіші діаманти, і серед них відомий Великий Могол. Здається, його прозивають так. Кажуть, нібито це другий за розміром камінь на весь світ. І ще там було 97 чудових смарагдів і 170 рубінів, щоправда, багато дрібних. Далі там було 40 карбункулів, 210 сапфірів, 61 агат і безліч барилів, оніксів, котячих очей, бірюзи та інших каменів, назв яких я тоді не знав. Тепер я краще знаюся на каменях, ніж тоді». І ще там було зо три сотні пригарних перлин, із них дванадцять знизаних в чотки. Ці чотки, до речі, зникли зі скриньки, коли я нещодавно відмикав її. Перелічивши наші скарби, ми поклали їх назад у скриньку і понесли до воріт, щоб показати Магометові Сінгху. Потім ми ще раз заприсяглися, що ніколи не зрадимо один одного і не викажемо нашої таємниці. Ми вирішили поділити скарби, коли в країні знову настане мир, а тим часом заховати їх у безпечному місці. Ділити їх зараз не було рації якби в нас побачили камені такої ціни, це викликало б підозру, бо в фортеці всі жили разом, і сховати їх від чужого ока змоги не було. Отож ми перенесли скриньку до тієї самої зали, де поховали Ахмета, і в одній стіні, що збереглася краще від інших. Замурували наші скарби Ми добре запам'ятали те місце А наступного дня я намалював чотири карти І кожну підписав, знак чотирьох Бо всі ми були зв'язані непорушною присягою Я можу сказати вам, поклавши руку на серце Що присяги цієї я ніколи не зламав Не треба розповідати вам, джентльмени Чим скінчилося повстання в Індії коли Вільсон узяв Делі, а сер Колін визволив Лакнау, повстання було програно. Підійшли свіжі війська, і сам Нана Саїб утік за кордон. Летючі загони полковника Грейтхеда оточили Агру і вигнали з міста всіх повстанців. Україні знову запанував мир, і ми в чотирьох уже сподівалися, що невдовзі настане день, коли ми непомітно винесемо з фортеці свої скарби. Але надії наші не справдились. Нас заарештували, як Ахметових убивць. Сталося це так. Коли Раджа віддав свої скарби Ахметові, він йому довіряв. Але на сході люди підозріливі, тож Раджа слідом за ним послав ще одного довіренішого слугу, щоб той стежив за Ахметом. Цей слуга дістав наказ ані на мить не випускати з очей Ахмета і всюди ходив за ним як тінь. Цієї ночі він дійшов за ним аж до фортеці і бачив, як того пустили всередину. Він зрозумів, що Ахмета прихистили в фортеці, і наступного дня сам пішов туди. Але там не знайшов і сліду Ахмета. Це його так насторожило, що він сказав про те сержантові охорони, і той доніс начальникові. Негайно оголосили пошуки, і Ахметове тіло скоро знайшли. Ми були певні, що поховали всі кінці і тішили себе мріями, аж раптом усіх нас заарештували і звинуватили в бивстві Ахмета. Троє з нас стояли тієї ночі на варті, а четвертий, як стало відомо, супроводжував убитого. Про скарби на суді не було сказано ані слова, бо раджу позбавили титулу і вигнали з Індії. Отож, скарбами ніхто не цікавився. Злочин розслідували швидко і суд звинуватив нас в нас убивстві. Сикхів засудили до довічної каторги, а мене – до смертної кари, яку потім замінили на такий самий термін каторги. Ми потрапили в дурнувате становище, сидіти у в'язниці без жодної надії на звільнення і знати, що володієш таємницею, яка могла б тебе високо піднести. Це було занадто. Зносити знущання і палиці наглядачів, їсти поганий рис – і пити воду, коли на волі тебе чекає величезне багатство Від цього можна було збожеволіти Але я завжди був упертим і став чекати своєї години Нарешті вона, як здалося мені, настала З Агри нас перевели до Мадраса А звідти на Андаманські острови, до Портблера в тій в'язниці було мало білих каторжан, а оскільки поводився я слухняно, то опинився невдовзі серед привілейованих. Мені дали в Гоптауні хишку. Гоптаун – це невеличке містечко на схилах гори Гарієт. І в мене навіть з'явилася вільна година. Місцина та була гидка, заражена лихоманкою, а за межею наших поселень жили тубільці-людожери. Що заради розваги стріляли отруєними шпачаками у в'язнів, коли їм траплялася така нагода Ми копали канали, працювали на бататових плантаціях і виконували ще й інші роботи Тож цілий день у нас був зайнятий, зате ввечері ми мали досить часу Я навчився, крім усього іншого, готувати ліки для нашого лікаря і вивчив дещо з його науки Увесь цей час я був насторожі, чи трапиться нагода втекти. Але островиці лежать за сотні миль від найближчого суходолу, а на морі там дуже слабкий вітер, а той й немає його взагалі. Отож, утекти звідти було майже неможливо. Лікар, доктор Сомертон, був молодий і хлопець. Офіцери збиралися у нього вечорами і грали в карти. Його приймальня, де я зазвичай готував ліки, була поряд з вітальнею, до якої виходило віконце. Частенько, коли мені бувало сумно самому, я гасив у приймальні лампу і підходив до віконця, щоб подивитися на їхню гру і послухати розмови. Я завжди мав охоту до карт, а це було все одно, що грати самому. Там бували майор Шолто, капітан Морстен і лейтенант Бромлі Браун, що командував охороною стобільців. Лікар і ще двоє-троє тюремних чиновників, завзятих і дуже спритних картярів. Одне слово, компанія там збиралася товариська. Досить таке скоро я помітив, що вояки щоразу програють, а чиновники виграють. Я не скажу, що вони шахрували, ні, але так уже виходило. Ці тюремні щури, потрапивши на Андаманські острови, ні до чого крім карт не бралися. Добре знали звички інших і грали як слід. А вояки сідали за карти хіба що задля розваги. Щовечора вони програвали все більше. А коли програвали, то хотіли, звичайно, одігратися. Найгірше доводилось майорові Шолто. Спочатку він платив банкнотами і золотом. Потім став писати розписки на великі гроші. Часом він потроху вигравав. Це робилося навмисно, щоб підбадьорити його а потім доля ще гірш оберталася проти нього. Цілий день він ходив, мов чорна хмара, і навіть пити почав на шкоду своєму здоров'ю. Одного вечора він програв більше, ніж звичайно. Я сидів у своїй хижі, коли вони з капітаном Морстеном поверталися під чаркою додому. Вони були великі друзі, ці двоє, і ніколи не розлучалися. Майор скаржився на свої програші. «Це кінець, Морстене!» мовив він, коли вони минали мою хишку. Я пропав. Мені зосталося хіба що піти у відставку. Дурниці, друже!» – сказав капітан, ляснувши його по плечу. «Я теж не розкошую, але...» Це було все, що я тоді почув. Але ці змусили мене замислитись. Двома днями пізніше майор Шолто гуляв берегом моря. Я вирішив поговорити з ним. «Я хочу спитати вашої поради, майоре. Сказав я «Якої поради смоле?» Відповів він, вийнявши з рота сигару «Чи не знаєте ви, сер?» Почав я «Якій офіційній особі я повинен доповісти Про схований скарб? Я знаю, де лежать півмільйона фунтів Але сам скористатися ними не можу Той подумав Чи не ліпше буде передати їх владі? Може, мені за це скоротять строк? Півмільйона смоле?» Видихнув він, утупившись в мене щоб побачити, чи правду я кажу Так, сер, у коштовних каменях та перлах Вони лежать там уже давненько І ніхто про них не знає Їхній справжній власник каторжанин Тож вони дістануться тому, хто їх знайде Урядові смоле, пробурмотів він Вони повинні дістатися урядові Проте він сказав це так непевно, затинаючись Що я відчув, що він потрапив у пастку «То ви гадаєте, сер, що мені слід повідомити генерал-губернатора?» – спитав я простодушно. «Ні, не треба поспішати, щоб потім не шкодувати. Розкажи мені про все це, смоле, всі подробиці». Я розповів йому всю історію, дещо трохи змінивши, щоб він не здогадався, де це сталося. Коли я закінчив, він довго стояв приголомшений і думав. З того, як тремтіли його вуста, я бачив, яка боротьба точилася в його душі. «Це дуже важлива справа, Смоле», – сказав він нарешті. «Нікому ані слова про скарб. Скоро я знову прийду до тебе». Він прийшов до мене за два дні, пізно ночі, разом з капітаном Морстеном. «Я хотів би, щоб капітан Морстен почув цю історію з твоїх уст, Смоле», – мовив він. Я повторив усе, що розповідав раніше. «Нібито правда, Еш?" спитав він капітана. «Повірити можна?» Капітан Морстен кивнув. «Послухай, смоле, мовив майор. «Ми з другом поговорили і вирішили, що генерал-губернатор тут ні до чого. Це врешті-решт твоя власна таємниця, і ти ладен чинити, як сам вважаєш. Але я хочу спитати, яку ціну ти запропонував би за ті скарби?» «Ми могли б поїхати забрати їх, або хоч поглянути, чи цілі вони, якщо, звичайно, ми з'їдемося». Він намагався говорити спокійно, проте очі його блищали від хвилювання та жадоби. «От що, джентльмени», – відповів я, теж селкуючись говорити спокійно, але хвилюючись так само, як і він. «Людині в моєму становищі потрібно лише одне. Допоможіть мені вийти на волю, і трьом моїм товаришам теж». «Тоді ми приймемо вас до своєї спілки і дамо вам п'яту частину скарбів на двох». «П'яту частину?» – здивувався майор. «Це не дуже багато. П'ятдесят тисяч кожному», – сказав я. «То як ми можемо звільнити вас? Ти чудово знаєш, що просиш неможливого». «Аж ніяк», – відповів я. «Я обміркував усе до дрібниць. У течі заважає лише одне». Нема човна для далекої мандрівки, та ще харчів на кілька днів. У Калькутті або Мадрасі повно яхт і човнів, що якраз придалися б нам. Ви привезете човен сюди. Ми вночі сядемо в нього. І якщо ви переправите нас до будь-якого місця на індійському узбережжі, то вважайте, що свою частку ви заробили. Якби ти був лише один, мовив майор. Або всі, або ніхто, відповів я. Ми на цьому заприсяглися. Ми в чотирьох повинні всюди діяти разом. «Бачте, Морстене», – сказав він. «Смол – людина слова. Він не кидає своїх друзів. Гадаю, йому можна довіряти». «Справа не чиста», – відповів капітан. «Але ви маєте рацію. Гроші врятують нашу вояцьку честь». «Добре, Смоле», – мовив майор. «Ми зробимо все, як ти просиш». Але спершу, звичайно, ми повинні перевірити, чи все правда, чи ні. Скажи мені, де схована скриньку. Я візьму на місяць відпустку і попливу на вантажному судні до Індії. «Постривайте», – сказав я, трохи заспокоюючись. Він тим часом хвилювався дедалі більше. «Я повинен дістати згоду трьох своїх товаришів, адже я вже сказав – усі четверо або ніхто». «Дурниці!» вигукнув він, що цим трьом чорним пикам до нашої угоди. Чорні чи сині, відказав я, але вони мої друзі, і ми не покинемо один одного. Справу ми скінчили під час наступної зустрічі, де були Магомед Сінг, Абдула Хан і Дост Акбар. Ми ще раз поговорили про все і дійшли нарешті такої згоди. Ми даємо обом офіцерам карту тієї частини фортеці в Агрі, де сховано скарби. Майор Шолто вирушає до Індії, щоб перевірити мою розповідь. Якщо скринька на місці, він залишає її там, купує маленьку яхту і пливе до острова Ратленд, де ми чекаємо на нього, а потім повертається до своїх обов'язків. Трохи згодом капітан Морстен іде у відпустку, зустрічає нас в Агрі, і ми ділимо скарби. Він бере свою і майорову частку. Ми заприсяглися не порушувати цю згоду під страхом пекельних мук. Цілу ніч я просидів із папером та чорнилом, і до ранку були готові дві карти, підписані знаком чотирьох, тобто Абдуллою, Акбаром, Магометом і мною. Я вже зовсім утомив вас, джентльмени, своєю довгою розповіддю. А я знаю, що мій друг містер Джонс не дочекається, коли нарешті запроторить мене заграти. Далі, говоритиму коротко. Негідник Шолто вирушив до Індії і більше ніколи не повернувся назад. Капітан Морстен показав мені його ім'я в реєстрі пасажирів одного поштового судна, що йшло до Англії. В майора помер дядько, що залишив йому спадщину, і він вийшов у відставку. Він думав, що ніколи більше не побачить нас, і зрадив усіх п'ятьох. Морстен після того знову поїхав до Агри. І, зрозуміло, ніяких скарбів не знайшов. Той негідник викрав їх, порушивши умови, за якими йому було відкрито таємницю. Відтоді я жив жадобою помсти. Я думав про неї і вдень, і вночі. Вона стала для мене єдиною непереборною пристрастю. Я не боявся ані суду, ні шибениці Тікати будь-що, вислідити шолто, перерізати йому горлянку. Ось про що я тоді думав. Навіть скарби Акри потьмяніли в моїх мріях перед усвідомленням помсти шолто. Багато що задумував я в своєму житті, і мені завжди щастило. Але минуло ще багато похмурих років, перш ніж мій час настав. Я вже розповідав вам, що трохи навчився лікарювати. Одного дня, коли доктор Сомертон лежав у лихоманці, в'язні підібрали в лісі маленького тубільця. Він був смертельно хворий і йшов до безлюдного місця помирати. Я взяв його на руки, хоча він, мов те зміяння, дихав злобою. Два місяці його лікував і нарешті поставив на ноги. Відтоді він заприязнився зі мною і не дуже поспішав до своїх лісів, бо цілісінький день тинявся коло моєї хижі. Я вивчив у нього кілька слів його мови.